Timoteyə ikinci məktub Üçüncü fəsil Bunu bil ki, bu axır zamanda çətin dövrlər olacaq. Çünki insanlar xudbin, pulpərəs, təkəbbürlü, məğrur, təhqir edən, valideynlərinə itayət etməyən, nankör, müqəddəslikdən məhrum, şəfqətsiz, barışmaz, böhtancı, nəfsini saxlamayan, Rəhimsiz, yaxşılığın düşməni, xain, ehtiyatsız, qürurlu olacaq. Allahdan çox kev çəkməyi sevəcəklər. Mömin kimi görünüb, bu yolun gücünü inkar edəcəklər. Bu cür adamlardan uzaqdur. Bunların arasında evlərə soxulub, zəif iradəli qadınları əsir edən adamlar var. Belə qadınlar, Günahla yüklənmiş müxtəlif ehtiraslarla sövq edilir. Daimə öyrənir, amma həqiqəti heç zaman anlaya bilmirlər. Yan nis və yan biris Musaya necə zirq etdilərsə, bu adamlar da eləcə həqiqətə zirq edirlər. Onlar düşüncələri pozğun, imanları sınaqdan keçməmiş insanlardır. Amma daha irəli gedə bilməyəcəklər. Çünki yan nis yan birisin axmaqlığı kimi, Bunların da axmaqlığını hamı açıqca görəcək. Sənsə mənim təlimimi, davranışımı, məqsədimi, imanımı, səbrimi, məhəbbətimi, dözümümü, Antakiyada, Konya'da, Listrada başıma gələn təqibləri, çəkdiyim əzapları diqqətlə izlədin. Nə cür təqiblərə qatlandım, amma Rəb, Məni bunların hamısından xilas etdi. Məsih İsa da möminliyə yaraşan bir həyat sürmək istəyənlərin hamısı təqibə məruz qalacaq. Amma pis adamlar və saxtakarlar aldadıb aldanaraq getdikcə daha betər olacaqlar. Sənsə öyrəndiyin və güvəndiyin şeylərə sadiq qal. Çünki bunları kimlərdən öyrəndiyini bilirsən. Müqəddəs yazıları uşaqlıqdan bəri tanıdığını da bilirsən. Onlar Məsih İsa'ya olan iman vasitəsilə sənə xilas gətirən hikmət verməyə qadirdir. Bütün müqəddəs yazılar Allahdan ilham almış və təlim, məzəmmət, islah, salihlik tərbiyəsi üçün faydalıdır. Beləcə, Allah adamı bacarıqlı olub, hər yaxşı iş üçün tədsiz edilsin.